Нагоди Воскресіння Христового, дирекція центру і колегія радіопередачі бажає всім членам, слухачам і приятелям та цілій українській громаді Філадельфії і околиці щастя і радости з цим великим святом та смачної великодної паски, яєчок і всіх смачних страв. Христос Воскрес, бо Воскрес!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 Воскресінням Христовим щиро всіх вітає відділ Українського конгресового комітету Америки у Філадельфії. Жити в радості і любові від душі бажаємо. Запашної нехай буде Великодна Паска і до віку буде з вами світла Божа ласка. Христос воскрес! Воїстина воскрес! У сьогоднішній радіопрограмі в блюці новин ви почуєте, що вторгнення військ Російської Федерації на Сході України відбулося. Захід підтримує застосування сили Україною. Путін визнав, що зелені чоловіки – його військові. Вісті з України і про Україну. В Слов'янську та Червоному Лімані, Донецька область, діють не сепаратисти, а військові розвідувально-диверсійні підрозділи Росії. Про це на своїй сторінці у Фейсбук заявив колишній перший заступник начальника Генштабу Збройних сил України адмірал Ігор Кабаненко. Вторгнення військ Російської Федерації на Сході відбулося. У Слов'янську та Червоному Лімані діють не сепаратисти, а військові розвідувально-диверсійні підрозділи. Почерк чіткий. Вони допомагають сепаратистам в розхитуванні ситуації. Чи потрібно задавати риторичне запитання, а чи буде це продовжуватися та поширюватися, зазначив він. У свою чергу організатор спільноти «Інформаційний спротив», Дмитро Темчук заявив: нинішні екстремістські акції у південно-східних регіонах України ініціюються і управляються мережею координаторів головного розвідувального генштабу Збройних сил Російської Федерації, ідентифіковано співробітників цього російського угруповання, яке здійснювало сценарій захоплення органів влади та блокування українських військових частин у Криму у березні 2014 року. Раніше групи цих співробітників були вивезені з Криму в Ростов-на-Дону, зазначив Тимчук. Рада нацбезпеки та оборони розпочинає широкомасштабну анти антитерористичну операцію із залученням Збройної, Збройних сил України. У своєму зверненні заявив виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов. Ми робили все, аби уникнути людських жертв, але ми готові дати відсіч всім спробам вторгнення, дестабілізації та терористичним діям зі зброєю в руках. РНБО прийняла рішення розпочати широкомасштабну антитерористичну операцію із залученням Збройних сил України. «Ми не дамо Росії повторити кримський сценарій у східному регіоні України», заявив Турчинов. Також він заявив, що кров, яка пролилась в містах Східної України, зокрема у Слов'янському під час АТО, пролилася на війну, на війні, яку проти України веде Російська Федерація. Агресор не зупинився і продовжує організувати заворушення на Сході країни. Це не війна між українцями. Це штучно створена ситуація протистояння, яка має на меті послаблення та знищення самої України. Але врешті це послаблює наших ворогів. Росію сьогодні засуджує весь цивілізований світ, додав Турчинов. Впливові західні видання – Попереджають, що російські спецпідрозділи армії Росії беруть участь у захопленні органів влади в містах на Сході України, зокрема на території Донецької області. Газети також наголошують, що західні країни підтримують в об'єднаних націях застосування владою в Києві сили проти терористів, і спецназівців Росії у містах на сході України. Саміт міністрів закордонних справ країн-членів Європейського союзу, який почався в понеділок у Люксемберзі, показує, що низка європейських країн продовжують дотримуватися вичікувальної позиції щодо нових кроків проти агресивних дій Росії в Україні. Оглядачі низки європейських газет сходяться на тому що влада в Києві не має на сьогодні іншого варіанту, окрім реагування силою на дії сепаратистів, щоб запобігти фрагментації країни. Про це пишуть впливова американська The Washington Post, брусельська EU Observer та швейцарська Noe Zürcher Zeitung. У Маріуполі МВС провело операцію у відповідь на атаку на військову частину Національної гвардії. Уже за результаті за попередніми даними три бойовики вбиті: 13 поранено, 63 затримано. Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Фейсбук. Маріуполь уночі у відповідь на атаку на військову частину Національної гвардії в Маріуполі підрозділу МВС провели операцію з локалізації банди нападників яких дарахувало близько 300 людей, написав він. Після того, як військову частину нападників закидали за фугасами і коктейльними молотова, і відкрили вогонь до постових, над відкрили попереджувальник вогонь. Потім, після попередження, відповідно до статуту, при повторенні атаки вогонь на ураження повідомляє міністр. Влада України має право вдаватися до рішучих заходів для підтримки порядку на своїй території. Про це заявив у вівторок представник Американського білого дому Джей Карні на брифінгу у Вашингтоні. Владі потрібно забезпечувати порядок і дотримання закону, сказав він. На думку Карні, в ситуації, що створилася найкращий варіант розвитку подій, згода тих – то захопили урядові будівлі на Сході України, припинити опір. Представник Білого Дому також похвалив Київ за заяви, за заяви про готовність до діалогу з незадоволеними жителями і за прояв стриманості в ситуації, що склалася. Карні підкреслив, що на Сході України діють не мирні демонстранти, а озброєні люди, крім того, Москва як прямо, так і побічно підтримує озброєних людей, які діють на Сході України. Росія їх підтримує як безпосередньо, так і побічно, сказав Карні. Він підкреслив, що в Вашингтоні закликають Росію припинити чинити подібну підтримку і розпочати конструктивний діалог з Києвом. Президент Росії Володимир Путін нагадав, що Рада Федерації дозволила йому ввести російські війська в Україну, але сподівається, що він не скористається цим правом. Про це він заявив під час прямої лінії в четвер. «Я нагадую, що Рада Федерації надала президенту право використовувати Збройні сили в Україні», – сказав він. Дуже сподіваюся, що мені не доведеться скористатися цим правом, і що політико-дипломатичними засобами нам удасться вирішити всі гострі, якщо не сказати, найгостріші проблеми сьогоднішнього дня в Україні. Сказав він. Управління Верховного комісара організації Об'єднаних Націй з прав людини відкидає звинувачення у порушенні Україною прав росіян. Про це йдеться у доповіді управління Верховного комісаря ООН з прав людини. Повідомляє Міністерство закордонних справ України. Доповідь про ситуацію у сфері прав людини в Україні підготовлено за підсумками візитів в Україну помічника генсекретаря ООН Івана Шимановича і перших тижнів роботи моніторингової місії ООН справ людини в Україні. Її оприлюднено у вівторок передає «Інтерфакс Україна». У документі переконливо відкидаються звинувачення у порушеннях в Україні прав російської меншини, які слугували приводом для військової агресії Російської Федерації проти нашої держави та анексії Автономної республіки Крим, зазначає Міністерство закордонних справ. У документі наводяться докази невідповідності кримського псевдореферендуму стандартам у сфері прав людини, зокрема щодо свободи обміну думками з громадських і політичних питань, свободи засобів масових інформацій та доступу до інформації, а також захисту прав журналістів. Також у доповіді наводиться інформація щодо порушень прав жителів півострова внаслідок російської окупації. «Найбільш вразливими громадами Автономної республіки Крим визнано кримських татар та українців, які змушені через залякування, відсутність безпечного середовища та утиски їхніх прав і свобод залишати власні домівки». Держсекретар США Джон Керрі підтверджує підтримку територіальної цілісності України. Як повідомляє Департмент інформаційної політики МСЗС України, про це йшлося під час зустрічі Керрі з виконувачем обов'язків глави МЗС України Андрієм Дещицею в Женеві. Сторони обговорили питання підготовки до чотиристоронньої зустрічі на рівні глав МЗС України, США, Євросоюзу та Росії. Держсекретар США запевнив українську сторону у безперечній підтримці територіальної цілісності України, домовилися вжити всіх можливих дипломатичних заходів для деескалації ситуації в південно-східних областях України. В четвер переговори про ситуацію в Україні мали відбутися в Женеві. Президент Російської Федерації Володимир Путін вперше публічно визнав, що зелені чоловіки в Криму – це російські військові. Про це він сказав під час прямої лінії. За його словами, російські військові повинні були захистити населення Криму. Щоб не було танків, щоб не було бойових підрозділів націоналістів і людей з крайніми поглядами і добре озброєних автоматичною зброєю, заявив він. Путін вперше публічно визнав, що в Криму знаходилися російські військові. Нагадаємо, раніше Путін категорично заперечував присутність російських військових у Криму, які видавали себе за самооборону. Тепер він точно так само заявляє, що на південному сході України немає російських військових. Президент Росії Володимир Путін визнав, що референдум у Криму прийшов за участю російської армії. Про це він сказав у ході прямої лінії з росіянами. Я говорив неодноразово в розмовах зі своїми іноземними колегами. Я не приховував, що наше завдання полягало в тому, щоб забезпечити умови для вільного волевиявлення кримчан. І тому ми повинні вжити необхідні заходи, щоб події не розвивалися так, як вони нині розвиваються в південно-східній Україні, щоб не було танків бойових, підрозділів, націоналістів і людей з крайніми поглядами, але озброєних автоматичною зброєю. Тому за спиною сил самооборони Криму, звичайно, стали наші військовослужбовці і вони діяли дуже коректно, але рішуче і професійно, сказав Путін. За його словами, інакше провести в референдум було неможливо. Путін вважає, що що тоді в Криму перебували понад 20 тисяч добре озброєних військовослубовців України. Він заявив, що людей потрібно було захистити від можливості застосування зброї проти цивільних осіб. Міністерство закордонних справ України має всі необхідні докази причетності спецслужб Росії до сепаратистського заколоту і захоплення державних установ на Сході України. Про це йдеться в офіційній заяві Міністерства закордонних справ. У відомстві сказали, що вони надали ці докази міжнародній спільноті на зустрічі 17 квітня у Женеві. У східних областях України російські спецслужби та диверсанти Розпочали перехід до широкомасштабної сепаратистської операції з метою захоплення влади, дестабілізації становища із загрозою для життя громадян України, а також відокремлення цих регіонів від нашої держави, йдеться в заяві. У відомстві нагадали, що захищаються життя людей, територіальну цілісність і безпеку держави, Рада національної безпеки і оборони України, ухвалила рішення здійснити антитерористичну операцію проти розгорнутого замаху на нашу державу. У суботу сепаратисти захопили у Слов'янську на Донеччині адміністративні будівлі. У неділю вони продовжили свої дії в кількох інших містах області. Заворушення відбуваються також у Харкові. На 17 квітня в Женеві були чотиристоронні переговори щодо кризи з участю очольних дипломатичних відомств України, Росії, Сполучених Штатів та Європейського Союзу. Українці перерахували армії понад 101,5 мільйона гривень, повідомляє прас служба Міністерства оборони. За повідомленням, така сума надійшла на рахунки Міноборони станом на 16 квітня від юридичних і фізичних осіб, як допомога Збройним силам України в рамках акції «Підтримай українську армію». З цієї суми майже 96 мільйона гривень перекази на матеріально-технічне, решта на медичне забезпечення ЗСУ. Крім того, за повідомленням на рахунки Мінооборони надійшло 57 тисяч доларів і 32 тисячі євро. Степана Полторака призначили на посаду командувача Національної гвардії України. Відповідну постанову Рада 235-ма голосами ухвалила на вечірньому засіданні у вівторок. Лідер правого сектору. Дмитро Ярос закликав усі структури правого сектора до повної мобілізації та рішучих дій. Про це йдеться у зверні ПС, як розповсюдила пресслужба організації. В ці години на сході України відбувається повторення кримського сценарію. Інспіровані Москвою групи злочинців захоплюють будівлі силових структур – Змушують їх керівників писати заяви про звільнення, беруть у заручники міліціонерів, зазначив Ярош. За його словами, це відбувається за повної бездіяльності центральної влади, зокрема МВС. Кремль розраховує, що зможе зайняти східні області України, не зустрівши щонайменшого спротиву, враховуючи ситуацію. Наказу усім структурам ПС провести повну мобілізацію та приготуватися до рішучих дій і захисту сувенер... суверенітету та територіальної цілісності України, заявив Ярош. Також він закликав силовиків не перешкоджати діям правого сектору а і допомагати йому у наведенні на українських землях законного порядку. Верховна Рада прийняла постанову про додаткові заходи для зміцнення обороноздатності України у зв'язку з агресією Російської Федерації. Таким чином Верховна Рада постановила, перше, рекомендувати виконуючому обов'язків президента України невідкладно відновити призов до Збройних Сил України. Два. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України розширити вивчення початкової військової підготовки у курсі «Захист вітчизни» в середніх загальноосвітніх навчальних закладах, відновити роботу військових катедр, при вищих навчальних закладах, рекомендувати Міністерству оборони України на базі усіх військових частин сухопутних військ розгорнути навчально-тренувальні центри для добровольців, яких залучати до служби у військовому резерві. Постанова набирає чинності з дня її ухвалення. Дорогі слухачі, банк MB Financial запрошує своїх членів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 Адреса банку – 7918, Baselton Avenue, Філадельфія. Пам'ятайте, MB Financial Bank є фінансовою інституцією, готова все допомогти нашій громаді. Найбільша в Північній Америці українська посилкова компанія «Міст» пропонує свої послуги за найнижчими цінами. Компанія «Міст»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 Come. Залишаєте працю, йдете на пенсію, проведіння професійно залагодить зміну 401k у особисте IRA. Телефонуйте 1-877-857-2284. Після довгої і надзвичайно важкої хвороби упокоївся у БОЗі 1 квітня 2014 року довголітній парафіянин і ревнивий уболівальник за долю парафії Святої Покрови світлої пам'яті професор-доктор Анатолій Погоріленко, експерт у галузі антропології і археології. Доктор Погоріленко народився в місті Любек, Німеччина, 29 вересня 1943 року. У 1947 році родина переїхала до Бразилії, а в 1960 – до Філядельфії, Пенсильванія. Наукові ступені бакалавра і магістра він здобув в університеті «Темпл» у Філядельфії – де вивчав іспанську мову і американську літературу, а докторат отримав від університету Тулейн в Нью Орлінс, Луїзіана, де освоїв антропологію і археологію. Провадив семінари в Гарвардському університеті, Пенсильванському, національному в Мексиці і в Гондурас, Гватемалі та Косториці. Його ґрунтовні наукові праці написані еспанською, португальською і англійською мовами. Похоронна служба була відправлена у вівторок о годині 11 ранку в похоронному закладі Fletcher на Севедж Фюнерал на Баслтон Евеню. Службу звершив 8 квітня настоятель храму Святої Покрови отець Володимир Ханас з участю церковного хору під керівництвом диригента Петра Гурського. Покійний залишив у глибокому смутку 98-річну маму Антоніну Погоріленко, брата Юрія з родиною, численних приятелів та парафіян і прихожан – Церкви Святої Покрови. Після відправ кілька парафіян Церкви Святої Покрови – пан Іван Праско, пані Станіслава Корніюк, пан Степан Гавразь і доктор Петро Клюк – поділилися своїми світлими спогадами про доктора Погоріленка. Царство йому небесне – парафіяни і прихожани Церкви Святої Покрови. Христос Воскрес, Великдень, як хвилюється серце кожної людини від цього милозвучного слова. Вистачить тільки почути його, і в нашій уяві оживають спогади про гаївки, веселі забави, свячення, паски і писанок, воскресні дзвони, бо свято Воскресіння Христового – це найбільше в році свято українського народу. Це свято перемоги правди над неправдою, добра над злом, сонця над темрявою. Це свято весни. Це найбільший трюймф Спасителя, котрий смертю і смерть поправ і сущим в гробі живот дарував. Немає більш радісної благовості, як ось цих два дуже скромні і прості слова «Христос воскрес», а водночас одночас який їх глибоко, прямо бездонний і широкий зміст. Цей зміст – дорога кожного, зокрема, і всього людства нашого туземного життя з виразною і незаперечною проєкцією на потойбічне вічне життя. Кожного року Христова Церква пригадує нам ці незаперечні правди. Над цими питаннями ми повинні роздумувати і її осмислювати. Христове Воскресіння – це невичерпна криниця, яке дає відповідь на питання нашого буття. Це чудо Христового Воскресіння все нас загріває і наповняє непохитною вірою в Нього, Богу, справедливість вже напротягі двох тисяч років, напротяг цього довгого часу. Чимало було таких, які пробували заперечити ось цю радісну Божу благовість. І ми з безпосередними свідками, як це намагався здійснити комунатеїзм, але їм цього не вдалося здійснити. І замість того самі зникли, як за подувом вітру. Також на процесі того часу було дуже багато умів Господнього провідіння – які звеличали і старались найбільш докладно осмислити цю незаперечну правду Христового Воскресіння, яке невичерпним джерелом джерел для безперебійного людського осмислення цього світлого і радісного праздника Христового Воскресіння. Власне, Воскресний Христос нас утверджує у Його справедливих законах. Ще багато більше промовляється свято до нашого пригнобненого злиднями народу – який щоденно бореться за виживання, за покращення свого матеріального стану, а який з вірою дивиться у майбутнє своєї вільної, своєї вільної держави та надіється на краще життя. Це недавно, ще недавно його принижували поневолювачі, позбавивши елементарних національних прав. А його святощі опльовували і топтали брутально – якого катували по тюрмах і констоборах, виморювали голодом, для якого виробляли в Кремлі пляни заглади, а українські церкви заздалегідь знищили, привласнили собі або заборонили, щоб народ наш не міг навіть молитися рідною мовою до Спасителя світу, щоб рідним словом не міг співати Христос Воскрес. Правда, надія і віра переможуть, Нині Україна хоча й вільна, небезпека, одначе не минула. Воля і демократія мають свою ціну. Треба нам озброїтись у сильну волю, терпеливість і будувати українське життя на твердих у християнських засадах віри і любові на шляху Воскреслого Христа. Автор Ярослав Колодій Сполучені Штати вимагають від Росії відвести війська від кордонів України та припинити деструктивні дії в Східній Україні. З такою позицією США виступає напередодні спільної зустрічі США, ЄС, Росії та України, яка має відбутись в четвер у Женеві. Речниця Держдепу підкреслила, які б рішення не були прийняті у Женеві, останнє слово щодо майбутнього України залишається за українцями. Ми вимагаємо від російського уряду відвести свої війська від кордонів та вивести їх з Криму. Ми хочемо, щоб вони припинили дестабілізаційні дії, які порушують територіальну цілісність та суверенітет України. Ми хочемо, щоб вони закликали озброєні сепаратистські групи у Східній Україні відступити та роззброїтись. Ми вже приготували пакет додаткових санкцій. Вони не будуть застосовані до проведення завтрашніх зустрічей у Женеві. Але якщо Росія не зробить кроків по деескалації ситуації, ми застосуємо додаткові санкції. Як повідомляє Державний департамент США, у четвер Джон Керрі планує також провести низку двосторонніх переговорів з ВОО-міністра закордонних справ України Андрієм Дещицею, верховним представником ЄС закордонних справ та політики безпеки Кетрін Нештан та з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Тим часом країни-члени Північно-Атлантичного альянсу у середу вирішили посилити свою присутність у країнах-сусідах Росії та збільшити рівень патрулювання повітряного та водного простору в країнах-членах НАТО. Міжнародна спільнота шукає шляхи дипломатичного розв'язання кризи, водночас посилюючи свою військову присутність. Генеральний секретар НАТО Андрес Фокрасмусен у середу оголосив рішення про більш інтенсивне патрулювання східних кордонів блоку літаками НАТО. Ми погодились на пакет подальших військових дій для посилення нашої колективної безпеки аби продемонструвати силу та солідарність союзників. Ми будемо мати більше літаків у повітрі, більше кораблів у морі і більшу готовність на землі. Високопосадовець НАТО також наголосив, що Альянс переглядає стан своєї бойової готовності на випадок загострення кризи. Країни Балтії, Польща, Болгарія, Румунія слідом за Україною остерігаються агресії Росії. Узгоджений сьогодні план НАТО якраз направлений на підсилення гарантій безпеки цим країнам. Літаки, які патрулюють повітряний простір, будуть більш інтенсивно літати над Балтійським регіоном, Східним, Середземномор'ям та іншими регіонами згідно з планом. Військові будуть передислоковані, щоб підвищити нашу бойову готовність. Наш план захисту буде переглянутий. Ми починаємо імплементацію цього плану прямо зараз. І якщо буде необхідність у найближчі тижні та місяці, будемо діяти більш інтенсивно. Свої попередження Росії висловив і голова МЗС Великобританії Вільям Гейг. Я звертаюся до Москви. Якщо вони думають, що вони можуть продовжувати агресію без серйозних довготермінових наслідків, то вони глибоко помиляються. Росія вже платить серйозну ціну за свої дії, і продовження порушення незалежності та суверенітету України покличе за собою ще більшу відплату. Високопосадовець також закликав Росію зупинитись і засудити незаконні дії сепаратистів у східних регіонах України. Ми хочемо, щоб дипломатія перемогла і щоб контактна група, яка зустрічається цього тижня, досягла конкретних домовленостей щодо деескалації конфлікту. Ми вважаємо, що зараз перебуваємо у критичному моменті кризи. Росія повинна вирішити, чи вона готова до дипломатії та деескалації. Але якщо вони займуть іншу позицію, ми маємо бути готові до іншого стану взаємин з Росією в наступні 10 років, ніж ті, якими ми насолоджувалися останні 20 років. Літопис важливих подій з історії України. 20 квітня... Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа 21 квітня 1786 року – сумна дата Введення царицею Катериною II кріпатства в Україні 21 квітня 1910 року помер видатний український драматург, актор і режисер Основоположник Українського професійного театру Марко Кропивницький 22 квітня 1920 року – Варшавський договір Отамана-Симона Петлюри. 22 квітня 1922 року відкрито Українську господарську академію по Дебрадах, Чехія. 23 квітня 1185 року – похід князя Ігоря на Половців. 25 квітня 1913 року помер видатний український письменник Михайло Коцюбинський. 25 квітня 1945 року помер гетьман Павло Скоропадський. І 26 квітня 1986 року день Чорнобильської ядерної трагедії.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 або 215 329 1844. Щоб спрохадуймо адресу похоронного закладу 95 29 Basilton Avenue, або також біля катедри Непорочності Зачаття при 717 Brown Street. клініка Everest Dental міститься про 9892 Avenue у Філадельфії.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 Повторюємо адресу і телефон Еверсдентл – 9892 Баслтон-Евеню, кабінет номер 302, телефон 215-671-0188.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 87 31. Злучений Український американський допомоговий комітет заповідає гуманітарну збірку на українське військо і на національну гвардію. З позмінням посольства України, Злучений українсько-американський допомоговий комітет проводить гуманітарну збірку на потреби українського війська і національної гвардії.